І десь у закамарках душі Капуста погоджувався з ним. Такий зелений ти, Володю, ой, зелений! Хіба не траплялося? Читаєш газету І спотикаєшся об якесь дивне, незрозуміле слово. Навіть почервонієш при тому. Побіжиш Побіжеш в бібліотеку і тишком-нишком, Аби не привернути уваги колег, Надто Кутенка, словника гортаєш. Журналіст мусить мати систематичного освіту. А хто не має, негайно хай оформляється в інститут. Так і сказав на останніх зборах редакційний ерудит гвардії-старшина Гутентаг. Треба оформлятися. Ось приїде Марина, студентка. Разом будуть поглиблювати свої знання. А триб редакційний крутився далі. Ораторка Елеонора Микетівна Підкинула поживу гумористам. Три тижні пролежала в лікарні. Вийшовши негайно, безстрашно і самозабутньо написала пояснювальну записку у партбюро редакції. Все життя вона вважала, що вжите слово в перекладі на українську «формаліст». І знову хиталися стіни від сміху газетярського. «Хоч щоб там хто казав?» а знову героїною стала одержима Еля, неповторна і невичерпна у захопленні своїми конфіденціальними пієтетами. Мабуть, нудно жилося б на Білому світі, якби не було таких от Ель на житейських перехрестях. Та греть з ними, зелями. Повернемось до Марини. При згадці імені її якось аж млосно стало Зеленій капусті. Вчора дзвонила, обіцяла днями на його розсуд один клопіт підкинути. Від нього додала залежатиме багато в їхньому житті бутті власне, їхнє майбутнє. Глава тринадцята. Бібліотекарка Поволеньки зайшла, насторожено ступаючи по старенькій килимовій доріжці. Який було стільки літ, скільки й зим. Ні на кого не дивлячись, Ні з ким не вітаючись, Вона мовчки попрямувала до капусти, В'яло вимовила, ось, вам. Він майже вихопив з рук конверта, Жадібно зиркнувши на почерк. А вже ж Маринин, З нахилом ліворуч, чіткий, орфографічний. Капусті спокійно подякувати блюціє, і відкласти конверта Може Кутенко так би і зробив А Володя, мов красна дівиця, густо почервонів Віка зауважила той безпосередній вияв чоловічої цноти Усміхнулася багатозначно Від Марини, напевно? Віка надала своєму голосу відтінку благості Замішаної на байдужості але виразні очі-кокетки говорили зовсім протилежне. Гріховне ж тіло все напружинилося, немов у молодої левиці, що готується до раптового стрибка. Якби могла, вона б зазирнула в той конвертик і довідалась би про все-все. Днями на розпитування, а ваша Марина, напевно, дівчина неземної краси? Капуста відповів стримано. Для мене гарна. Від Марини. І мовчки вдячно кивнувши строгій бібліотекарці, ніякого підвівся. Уже взявшись за клямку дверей, кинув на ходу. Я буду за півгодини. Не міг він читати листа під перехресними поглядами досвідченої в любовних змагах віки і похмурого від людька, недоброзичливо-осудливого Кутенка. Осінь війнула на розпашіле обличчя Володимира прохолодою і таким гострим вітром, що йому стало відразу легше. Дихалося гарно. Хотілося залементувати на весь бульвар цим тітенькам, що чимчикували з очеретяного базару. «Я щасливий, розумієте? Щасливий!» Йому, як ніколи, хотілося жити здоровим життям. Може, трішечки безжурно. Любити цей хімерний світ, сповнений щедрим добром і волохатою ненавистю, щирістю і підступністю, радощами і горем, непідробним сміхом і кінець світньою тугою. Хотілося самому будувати білий світ, роздмухувати радощі й гасити печалі, робити людям добро і знищувати зло. Сів на лавицю, відклияв конверта, аби не попсувати листа. І вже не бачив нітки точок, що йшли на ринок із ринку. Нічого не чув. Він пив солодощі, прислані з Києва. Коханий мій, на увесь світ єдиний. Не карай мене за те, що я не пишу тобі і попрошу. Не лякайся, бо почну з приємного. Можеш себе і мене поздоровити. Ми, чоловік і жінка, законні, юридично. Він зупинився, аби перевести подих. Отже, сьогоднішнього дня у всіх анкетах, які він частенько заповнює, писатиме чорним по білому одружений.